Romanul adolescentului Miop Pista 4 Moartea Ninei Mareș Citez Așa cum se aștepta a murit încă de tânără. Ultimul ei an de viață a fost deosebit de penibil, nu numai datorită bolii, ci mai ales pentru că era teamă ca nu cumva să aflu că avea cancer. A implorat pe doctor familia mea prietenii mei de la București și de la Lisabona să nu spună nimic de frica suferinței sau anăliniștii pe care aș avea-o în privința ei ceea ce m a fi împiedicat să lucrez. Spre surprinderea tuturor, secretul a fost bine păzit. Am aflat adevărata natura bolii cu câteva zile înaintea morții ei. Închei citatul din Memoar 1. 1944. Decembrie. Periade se instalează la Cascais, stat de pescad din apropierea Lisabonei. 1945. Septembrie 16. Susește la Paris împreună cu Giza, fetița soției lui Nina. 1945, septembrie 19. Pentru prima oară la Louvre. 1945, noiembrie. Invitat de profesorul G. Dumézil, ține un curs liber la L'École de Haute Etudes, primele trei capitole ale viitorului tratat de istorie a religiilor. 1945, decembrie. Este ales membru al societății Asiatice. 1945-1947. Vizite și îndelungi discuții cu personalități românești aflate la Paris. Elena Văcărescu, Emil Soran, Eugen Ionescu, George Enescu. Citez. Îl cunoșteam bine pe Caiua. l am folosit mult și am citat cărțile și articolele. Ceea ce m-a atragea la el era universalismul, enciclopedismul. Era un om al renașterii care se interesa tot atât de mult de romantismul german ca și de miturile din Amazonia de romanul polițist, ca și de arta politică. Încheie citatul din Le du Labyrinth. Eliade recunoștea că datorează lui Dimnezi întreaga sa carieră științifică în Franța. Își exprimă admirația față de geniul acestui savant. Citez, mă îndoiesc că mai există în întreaga lume un alt savant care posedă prodigioasa sa erudiție lingvistică, cunoaște peste 30 de limbi și dialecte, imensa sa știință de istorie a religiilor și care să fie în timp dotat cu un asemenea talent literar. Georges Dumézil a revoluționat studiile asupra religiilor și mitologiilor indo-europene, închei citatul din aceeași lucrare. 1946-1949. Invitat să țină cursuri la Sorbona. Colaborează la revistele Critic, Review de l'Histoire de Religion, Comprendre, Paris, etc. 1946 februarie 8, În prezența lui Georges Dumézil și a tibetanistei Marcel Lalou, își deschide cursul la. L'Ecole de Haute Etude 1946, octombrie Începe să lucreze la piesa de teatru Aventura spirituală, pe care va definitiva Citez, mă întreb Pentru cine așa avea curajul să amestec și aici omicul cu fantasticul, cum am făcut-o în unele din romanele și novelele mele Închitit din fragment 1947, martie 5 Primește din partea lui Joachim Vach. Profesor la Universitatea din Chicago, invitația de a-și cursuri sau lecții la secția de istorie a religiilor de la facultatea sa. Dar mă îndoiesc că aș putea obține viza, spune Eliade în fermă. 1947 Septembrie 2. Lucrările memorialistice ale linieței Eliade cuprind numeroase însemnări cu proiecte și autocaracterizări. Iată una din cele mai caracteristice. Citez. Mă gândeam uneori să scriu o carte care mă exprimă în întregime. Să mă retrag timp de câteva săptămâni într-un loc dezolant, o insulă, o cabană în vârful unui munte. Idealul ar fi țara de foc, fără tărți, fără manuscrise. Cum natura n-ar prezenta niciun interes, aș începe prin am rememora viața pentru a popula acest deșert. Aș fi un fel de jurnal, dar fără date sau ordine. Amintiți de și comentarii asupra proprii mele gândiți, asupra cărților mele, etc. În această solitudine absolută, în acest peisaj știu, voi încerca să-mi arăt cu exactitate ceea ce sunt cu toate pasiunile mele. Literatură, filozofie, istoria religiilor, orientalism, gustul pentru aventură. Închei citatul din fragment. 1948, martie. Începe colaborarea la revista Critic, condusă de Georges Bataille. 1948, mai. La Paris îi apare partea Technique du Yoga, editora Gallimard. Cite, surprins și încântat de reacția atât de pozitivă a primilor cititori, P.S. Gaston Bachelard, etc., lui Renu îmi scrie, în masa literaturii insipide sau false relativ la yoga, a reușit primul să scrieți o carte exactă, bine documentată, temeinic gândită. 1948, iunie. Participă la Congresul Internațional al Orientalistilor de la Paris. 1948, vara. Ține provizoriu locul unui funcționar belgian.” de la UNESCO, 1948, începe un studiu asupra lui Balzac în care își propune să facă o analiză a operei sale. Manuscrisul de circa 100 de pagini nu a mai fost terminat. 1949, publică unul din cele mai îndrăgite eseuri, Le Mite de l'éternel Retour, colecția LZF, 34, editura Galimar. 1949, ianuarie 18, apare în vitrinele pariziene Tratatul de istorie a religiilor. Editata eu, 1949, februarie 21. Sistemul de lucru al lui Mircea Eliade este sintetizat în următoarea însemnare. Citez. Sinologul Paul, domnul Eghil, îl întreabă pe Pueh. Unde găsește Eliade toate referințele sale? În concluzie, adaugă Pueh, care este sistemul dumneavoastră de lucru? Cum vă documentați? Lăsați lăsați impresia că nimic nu vă scapă, că cați răsfoit și citit totul. Cum faceți? i-am explicat. Cum aparțin unei culturi minore, unde dilectantismul și improvizația sunt aproape fatale, am intrat în viața științifică plin de complexe, mai ales sub teroarea de a nu poseda o informație la zi. Aceasta m-a împiedicat de când mă știu de a trimite un manuscris la tipografie, înainte de a fi sigur că am citit tot ceea ce a fost scris asupra acestei probleme. Spaima de a descoperi lucruri cunoscute de multă vreme, de a repeta observații făcute de alții, teroarea mai ales de a ignora un document fundamental îngropat într-o colecție care lipsa din bibliotecile românești. Iată pentru ce nu îndrezneam niciodată să public un text înainte de a fi petrecut o parte din vară într-una din marile biblioteci europene, închei citatul din Fragman. Cestea aproape trei decenii, după aceea Eliade îl, îl va răspunde lui Claude-Henri Roche. Citez. Primul lucru este să mă îndrept spre cele mai bune surse, cele mai bune traduceri sau comentarii. Pentru aceasta mă informez de la colegii mei și de la specialiști. Aceasta mă scuzește de lectura a mii de pagini de un mai slab interes. Grija de a cunoaște în profunzime sursele sale de altfel, una din cauzele pentru care mi-am consacrat șapte sau opt ani studiului Australiei. Aveam sentimentul de a putea citi eu însumi toate documentele necesare, lucru imposibil pentru Africa sau treburi americane. Închei citatul din Lepreau du Labirent. 1949, iunie 27. Mircea Eliade începe să scrie primul capitol, al capodoperei sale în noaptea de Sânziene, notându-și în același timp în jurnal. Văd începutul și sfârșitul romanului. Știu numai și destul de vag ceea ce se va între început, 1936-1937 și sfârșit, 1948-1949. 12 ani de viață românească. Aș vrea să folosesc ceea ce am văzut eu însumi și am auzit de la alții, dar să mă las mai ales dur de imaginație spre a regăsi într vis această epocă paradisiacă a Bucureștiului tinereții mele. Închei citatul din fragment. 1949, iulie 15. Călătorie în Italia. Mă întreb cum am putut lăsa să treacă atâția ani fără să o revăd. Notează în fragment. La capric scrie primele 300 de pagini ale nopții de sânziene. 1950, ianuarie 9. Căsătoria cu Cristine Alcotescu, sora Lizetei Perlea. 1950, Ianuarie 13 și 20, Conferențează la colegi filozofic despre structura miturilor și mitul în lumea modernă. 1950. Ianuarie. Printre numeroasele conferințe ținute, cea mai interesantă o consideră pe cea consacrată lui Eminescu cu prilejul centenarului nașterii. 1950. Martie. La Roma conferențează despre șamanism, la universitate, invitat de pe și despre tantris și șamanism la Institutul Oriental, invitat de Tuci. 1950 august, prima conferință Eranos la Ascona, unde Eliade întâlnește pe C.G. Jung, G. Van der Leuwe, Joachim Wach, lui Massignon. 1950 septembrie, participă la Congresul Internațional de Istorie a Religiilor de la Amsterdam. 1950 septembrie 14. subtitlul La Nuit Bengali apare la editura Galimar, traducerea franceză a romanului Mai trei, considerat de Gaston Bachelard, drept o mitologie a voluptății. 1951. Editura Payot publică Le șamanisme, le technique archaic de l'extase. 1951. August. Revine la scola pentru a ține conferințe în cadrul întâlnirilor Eranos. 1951. 1955. Ține conferințe la Universitățile din Roma, Padova, Strasbourg, München, Freiburg. Deaparte la Congresul Internațional de Orientalistică München și la Congresul de Istoria a Religiilor, Roma. 1952. La editura Galimar se publică în colecția de eseuri Image et Sambol. 1952. Aprilie 21-28. La Lund. Conferințe la Universitatea asupra șamanismului. Îl pe Alf Lombard. Ține un curs de limba română la Institutul de Studii Romanice din Lund. 1952 mai, călătorie în Italia. La Roma ține conferințe la Institutul Oriental de subconducerea lui Tucci, reîntâlnirea cu Giovanni Papini la Florența. 1952 iunie-august, din nou la Ascona. Prietenia cu Jung devine mai puternică. Îi ia un interviu celebrului psihanalist, pe care îl va publica în octombrie în Comba. 1952, decembrie. Termină redactarea novelei fantastice 12.000 capete de vite. 1952, decembrie 21. Începe cel de-al doilea volum din noaptea de sângeriene. 1953, august. Din nou la Ascona. 1953, septembrie 4. Invitat să conferențieze în cadrul celebrelor Rencontre internațional de Genève. Franța va fi reprezentată de François Mouriac și Robert Schumann. 1953, noiembrie 10. Citez. Din când în când sunt luat de pasiunea pentru Dacia și pentru Zalmoxis. Revin atunci la textul lui Herodot, citit și recitit de 30 sau de 40 de ori deja, la micile mărturii asupra credinței getilor adunate în caretele din 1941-1942, când eram la Lisabona. Timp de câteva zile sunt ca și posedat, nu fac decât să recitesc și să visez deasupra manuscriselor. Scriu pagini și pagini, remarci, comentarii, planuri de studii și ce-a cercetări de făcut. Apoi, ca de obicei, Într-o bună dimineață totul se potolește și mă reîntorc la munca întreruptă. Închei citatul din fragment. 1954, iunie, la Ascona. 1954, iulie 7. În dimineața aceasta, la ora 11.35, am terminat să scriu și să transcriu ultima pagină. Romanul Noaptea de sânge e terminat. 1954, decembrie. Apare la Paris, Le Yoga, Imortalitate et liberté, editura Paiot. 1955, aprilie 25. La Congresul de Istoria a Religiilor, Joachim Vach îl invita pentru anul viitor la Chicago. 1955, iulie. Termină novela fantastică intitulată Fata Capitanului. 1955, noaptea de sânziene, apare în traducere franceză cu titlul Forêt un 1955, august. Începe o lungă povestire pe strada mântuleasa care îl pasionează. Ajung să scriu de 8 până la 9 ore pe zi ca întinerețe. Mă scufând pe mitologia într-o mitologie bucuroșteană în hibernare de 15 ani, notează Eliade în fragment. 1956. Redactează capitolul Literatur Oral în en Encyclopedie de la Pleiade. Histoire de literatură, despre redacția lui Raymond Quenot, editura Galimar, paginile 326. 1956. Se tipărește la Paris volumul Forgeron et alchimist, editura Flammarion. 1956, octombrie 1, pentru prima oară la Chicago. 1957, martie, se stabilește la Chicago ca profesor de istoria religiilor. 1957, traiectoria mea biografică și culturală, București, Calcuta, Lisabona, Paris, Chicago. Numai după epoca de activitate intensă și frenetică, de la 1933 la 1940, aveam dreptul să mă detașez de momentul românesc și să încep să mă gândesc să scriu pentru un public mai vast și într-o perspectivă universală, notează Eliade în fragmă. În 1957 iulie, cu toată celebritatea, au și de plânge soarta. Aspona, cită, am descuiat valiza cu carti și manuscrise și am căutat dosarul cu note pentru conferințele Eranos. Pentru o atâta oară îngerunteam în fața acestei valize căutând între caiete și cărți, scoțând dosarele unul către unul, terorizat la răstimpuri de gândul că tocmai notele de care aveam nevoie ar fi putut fi lăsate într-unul din locurile pe unde am trecut în ultimii ani, în tisnița din Rue du Est, sau sus, în biblioteca Jacquelinei, la Val d'Or, sau la Chicago. Mă revăd acum o lună în apartamentul Lizetei, la New York, acum două săptămâni în cabina îngustă de la Liberté, Apoi din nou în Colegi St. Therese, încernând în fața aceleiași valize ca să o pregătesc pentru lucrul de vară. Și deodată îmi dau seama ce am ajuns. Un nomad, un wandering scolar. Nu mai am în nicăieri într-o casă o, clasă, o odaie a mea. Locuiesc pe unde pot, la cine mă postește, la rude, la prieteni sau la oameni de omenie. Îmi aduc aminte de melancolica indignare a lui Camir Petrescu prin 1937. La 40 de ani, eu n-am nici măcar o garsonieră, nota Camil. L-am privit atunci ca pe un martir exemplar. Dar mai mult decât toate mă întristează faptul că încă, pentru multă vreme, nu voi mai putea scrie și citi în voie. Visez uneori la o lungă, nesfârșită vară, în care să mă las deșteptat în fiecare dimineață de bucuria că ziua va fi numai a mea, că voi putea, dacă vreau, să o risipesc sau să o mispui întreagă într-o carte. din citatul din Tragma, 1957 August, la Veneția. 1157, septembrie, la Congresul Orientalistilor din München. 1157, apare volumul Mit, Rev, et Mister, în colecția de eșeuri a editului Galimar, 1158, ianuarie. Își deschide cursul la Universitatea din Chicago. Universitatea se găsește într-un imens parc, aproape de lac, la 10 kilometri de centru. Totul este concentrat acolo. Enorma bibliotecă, Institutul Oriental cu admirabilele lui arhive, un muzeu mic, dar atât de frumos, și mari specialiști ai orientalismului. În fine totul. Se te ușurează nu numai informația, dar în același timp verificarea informațiilor. Pot oricând consulta un hittitolog, un asiliolog sau pe cineva care vine din India și a făcut studia și a unui sat. Aceasta valorează mai mult pentru un cercetător decât dispersarea locurilor și a profesorilor dintr-o universitate europeană. Cambridge și Oxford sunt în parte modelul universităților americane. Îmi place campusul de la Chicago. Orașul însă nu îi e pe plac, pentru că este negru. Locuiesc la etajul al doilea al unei mici case cu grădină și cu terasă de lemn într-o foarte mare alee plantată cu arbori destul de frumoase. La 20 de pași de birou îmi păstrez o parte din biblioteca mea unde lucrez adesea în timpul zilei și unde îmi primesc studenții. Biblioteca este la o distanță de 400 de metri, iar sările de curs la mai puțin de un kilometru. 1958, iunie. Se la Paris. 1958, septembrie. În Japonia, împreună cu soția, participă la Congresul Internațional de Istorie a Religiilor de la Tokyo. 1958 octombrie. Înparcere la Chicago prin Hawaii și San Francisco. 1959 iulie. Termină de redactat novela fantastică la Ciganci. 1959. Apare la editura Galimar volumul Nessence Mystic, în sur cel tip de 1959 octombrie, Mircea Eliade își intitulează seminarul pe care îl ține la Universitatea din Chicago, psihologia și istoria religiilor. 1960-1972 Conduce împreună cu Ernst Jünger revista Antaios. Studiile publicate în cele 12 volume ale colecției constituie o prezentare pluridisciplinară a mitovii și a simbolului. 1960 iulie 24. Începe redactarea amintirilor. 1960 septembrie. Participă la Congresul de Istorie a Religiilor la Marburg. 1961. Începând cu acest an și până la moarte, Mirsa Eliade este conducătorul publicației Istoria Religiilor, împreună cu J.M. Kitagawa și Charles Long. 1962, apare la Paris, volumul Pantajali e le Yoga. 1963. al Galimar publică Aspect du mit. 1963. Profesorul Thomas Alticer publică monografia Metria Oliade și Dialectica sacrului. 1963. Se publică la Madrid, în limba română, în Colecția destin, condusă de George Uscătescu, volumul Nuvera. 1963. Aprilie 5. Încep cel de-al doilea volum din autobiografia mea. Voi încerca să rezum anii petrecuți în India insistând exclusiv asupra anumitor evenimente și omitând altele. Mă gândesc că această carte, autobiografia, este astăzi singura care trebuie să fie scrisă cu orice preț. Toate celelalte lucrări pot să aștepte. 1964. Colaborează la Enciclopedia Artei Universale, New York. 1964. Universitatea din Chicago îl conferă titlul de CEO Lee Avery Distinctive Service Professor. 1965, ianuarie martie, la Mexico City, ține la Colegiul din Mexico un curs asupra religiei indienilor. 1966, februarie 10, un articol din Time, îl numește Savant al simbolurilor. 1966, mai 11, membru al Academiei Americane de Arte și Științe. 1966, se tipărește în românește la Madrid, în colecția de Destin, director George Ustatescu, volumul Amintiri 1, Mansarda. 1966, iunie 13. Dr. Honoris Causa, la Universitatea din IEL. Ceremonialul era pur și simplu extraordinar. Cinci 10.000 de studenți înaintează în lor de culori diferite și drapele, muzică, procesiune. Timpul era ploios și în acest timp, până la sfârșitul ceremoniei, nicio picătură de apă. Ne urcăm pe stradă. Noi, onorificii, luăm loc în primul rând. Prezidentul -pre -pre. Kingman Brewster Jr. ne cheamă unul după altul și ne citește citațiunea scurtă, puțin aurică. Despre mine a spus următoarele. Aparțineți Universului. În prima dumneavoastră tinerețe ați călătorit din Europa spre înțelepciunea interioară a Estului și după ce ați sondat esența spiritualității sinduce, ați muncit pentru a reda Estul mai inteligibil vestului. Venerând marile misterii exprimate în mit și simbol, ați contribuit să găsiți un limbaj uman adevărului veșnic. El vă conferă gradul de doctor Honoris Causa. Sunt natural mândru și în timp melancolic. Este începutul serii onorurilor, începutul bătrâneții. 1967, colaborează la Enciclopedia Britanică. 1967, apare în limba engleză, la Londra și la New York, editura Harper Row, un impunător tratat, From Primitive to Zen, a thematic South book of the history of religions. 1968. Universitatea de Windsor, Canada, îi acordă medalia de Our Christian Culture Award pe 1968. 1968. Se publică la Paris, în limba română, nuvela pe strada Mântulasa, caietele inorogului. 1968, august 17. Apare în Luceafărul interviul pe care Marin Sorescu iubia lui Mircea Eliade. 1969, aprilie mai, călătorie în Argentina. Conferințe la Universitatea din La Plata. 1969, aprilie 22. Dr. Honoris Causa la Universitatea Națională din La Plata, Argentina. 1969, mai 7. Profesor extraordinar al școlii de studii orientale a Universității din Salvador, Buenos Aires. 1969, mai 18. Dr. Honoris Causa la. la Ripon College. 1969. Apare sub îngrijirea lui Jeme Kitagawa și Charles Long volumul Mit și Simbol, studii în onoarea lui Mircea Eliade, Universitatea din Chicago, 1969. 1969. Editura pentru literatură din București tipărește două volume din veletristica lui Mircea Eliade, mai trei, Nânta în cer și Lații Vânci și alte povestiri. 1969. Apare Acasă la Mircea eliade de Eugen Barbu, în volumul Famea de spațiu. 1970. Ianuarie 7. Dr. Honoris Causa la Universitatea Loyola din Chicago. 1970. Iulie 8. Membru corespondent, fellow, al Academiei Britanice. 1970. Apare la Paris, în editura Palio de Zalmoxis a Pan, magistrală-sinteză asupra miturilor Geto-Dace și a capodoperelor folclorului românesc, în care acestea s-au întruchipat. 1970. August-Septembrie. Călătorie în Suedia și Norvegia. Participă la Congresul Internațional de Istoria a Rădicilor din Stockholm, 1971. Apare la Paris, în limba română, Noaptea de Sânghiene. 1971. Un alt eseu la editura Galimar. La nostalgie de origini. 1971. Iunie 14. Dr. Honoris Causa la Colegiul din Boston. 1972. Martie. În contemporanul se publică interviul luat de Adrian Păunescu lui Mircea Eliade. Scriu în limba română, limba în care visez. 1972, mai 17. Dr. Honoris Causa la Colegiul Lau din Sal, din Philadelphia. 1972, mai 21. Dr. Honoris Causa la Colegiul Oberlin. 1973, mai 22. Membru corespondent al Academiei Austrice de Științe, clasa de Filozofie și Istorie din Viena. 1973, august. Călătorie în Finlanda ia parte la cologul de istorie a redinților din Turcu. 1973, toamnă. În editora Galimar apare fragment de un jurnal 1945-1969. 1974. Manuscriptul închiporește piesa inedită ale lui Inecea Eriade, Ifigenia. 1975. Apare la New York editora Herbert Colophon Book, volumul Mit, Rit, Symbol. 1975, august 12, Dr. Honoris Causa la Universitatea din Lancaster. 1975, septembrie, membru la Academiei Belgiene. 1976, februarie 14, Dr. Honoris Causa la Universitatea Sorbona din Paris. Lecțiile la Chicago se desfășoară ca pe la București. Citez, îmi fac un plan, meditez câteva ore înainte lecției, îmi culec citatele, dar nu scriu nimic. Riscul nu e prea mare. Dacă mă repet, nu este prea grav, iar dacă uiți câte un lucru, vorbesc despre el a doua zi, la sfârșitul lecției. Dar ceea ce iubesc încă mult este seminarul, unde lucrăm împreună. Ultimul meu seminar, cel din 1976, discuta despre alchimie și hermetismul renasterii. Era pasionant. Asta îmi place. Să studiez cu atenție detaliile cu o mică grupă bine pregătită, să aprofundeze anumite probleme care îmi sunt scumpe. Și acolo studentul învață să muncească, acolo învață metoda, pregătește o expunere, i ascultat, invit pe colegii săi să-i comenteze spusele, intervin și dialogul durează uneori ore și ore. Dar îmi dau seama că nu îmi pierd timpul, pentru că ce le oferă acolo, nu aș fi putut să găsească numai în cărți. În aceeași manieră, întrevederile personale de la începutul anului sunt de neînlocuit. Închicitate. În 1976, îi se tipărește un alt volum în limba engleză despre istoria religiilor. 1976. Primul volum al monumentalei opere Histoire de croyance et de idei Religieuse de lumina tiparului, în editora Paiot din Paris. 1977. Se tipărește la Paris volumul de novele fantastice în corte la Dionis, inorogului 4. 1977. Februarie 18. Citesc la Academia Belgiană discursul inaugural despre Marta Bidescu, strălucit elogiu adus culturii românești. Citez. Aparțin unei tradiții culturale care nu acceptă incompatibilitatea între investigarea științifică și activitatea literară. Numeroși mari savanți români, Cantemir, Hașteu, Iorga, Părvan, au fost în aceeași măsură strălucit scritori. Cel mai ilustru poet român, Mihai Eminescu, a fost de asemenea un filozof original și unul din mari erudiți printre contemporanii săi. În ceea ce mă privește, consider că există o analogie între munca științifică și imaginația literară în ce citaturi. Elogiul adus literaturii martei Bibescu se oprește în primul rând asupra capodoperei sale. Citeaz, izvor poate fi comparată cu cărțile unor antropologi americani, devenite best în ultimele decenii. Cartea prezintă viața unei societăți țărănești, în întreaga ei complexitate și profundime. Cu precizie, delicateță și inteligență, în pagini care nu au pierdut nimic din prostățimea lor, Marta Bibescu evocă un ciclu ritual al unui stat românesc, costumele, legendele și muncile câmpului în fiecare anul timp. De multe ori ea este frapată de arhaismul lor. Datorită ghidului și confidentei sale, bătrâna în Căuța, prințesa descoperă vestigiile unui cult inmemorabil și secret, rar descris de etnologi și de folcloriști. Descoperind această moștenire a preistoriei, deși frânzi de zi viața profundă și secretă a țăranilor români, Marta Bibescu nu se îndoiește de posibilitatea lor creatoare. Închecitatul, ședința publică din 15 februarie 1977, Primirea lui Mircea Eliade Academia de limbă și literatură franceză Bruxelles Palatul Academiei 1977 extras din buletinul Academiei Regale de limbă și literatură franceză 1977 iunie Academia franceză acordă lui Mircea Eliade premiul Bourdain pentru lucrarea Istoria credințelor și ideilor religioase 1978 apare cel de al doilea volum al lucrării de sinteză Histoire de croyances et des Idei în 1978 se publică traducerea în limba franceză a romanului fantastic Farpele, intitulat Andronic et le editura LERN. În 1978 numărul 33 din Caedo LERN este consacrat în întregimea lui în Mircea Eliade.